السلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم صاحبي قد الله ج مشاءه اذنوا بسم الله والصلاه والسلام اقسم بالله اقسم بك محمد صلى الله عليه وسلم اجوزي ان يا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فبيكم يريه Bojite se Allah, anđer lešamo mu istinskom bogbojaznošću, idemo ih umirati osim kao pravi muslimani. Allah, subhanahu wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogbojaznošću i od koji će umrijeti kao pravi muslimani. Došli smo do trećeg uslova a to je šta? To je pokrivanje stidnog mjesta. Pokrijevanje stidnog mjesta. Jučer smo govorili alamans uopšte, smo govorili o Ezam, smo, smo i kametu i govorili smo o produslovu, a to je kremansko vrijeme. Govorili o produslovu, kremansko vrijeme, to je drugi produslov. Prvi, u prvom nismo govorili, rekli smo ukratko, gdje to posebno čitao u poglavlje, a to je, znači to su hrst tahar, odnosno prop leza, nizad, čistoću, gdje spada abdest, gdje spada gusur, gdje spada Uh, hajz, mifaz, itd. Kada u pitanju pokrivanja stidnog mjesta, koncenzus islamskih učenjaka je da je pokrivanje stidnog mjesta obavezno. Da je pokrivanje stidnog mjesta obavezno. Na to kuću Adijskoj je zabilježio ima Ebu Davud, Termizi i drugi se svakopljači Sunena, od عائشة رضي الله عنها وكوي الله حسني صلى الله عليه وسلم خاج لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار وكوي الله حسني صلى الله عليه وسلم خاج الله سبحانه وتعالى لا يقبل نماز جني كوي اي پونلътна то есте جني كوي дох хаиз осيص خمارو осيص وكليвач то есте تا није но тело буде шта да буде по ovaj kada ufitan uja vajuti misli tarikov i solusi i namushkaatsi a tako Allah'u fassanik sallallahu alayhi wa sallam kaja u hadisu koje gizabilje ima abu Dawud i Ahmad u suo musnadu prenosi od Amra ibn Shu'aiba on u tsuog vatsa a on u sallallahu alayhi wa sallam naraqao ma beynas surwati wa rukwati awwatu što je između pupka i kolena تو يا عوره تو يستدنو ايش اش توه بين ركبه وايش توه بقه تو يستدنو هذا حديث حسن قد تصدقنا ردوسه قال شي حسن فايت قال ان ردوسه يقصد rozumio hadis sahih li hadis ku huwa hasan هات شوف الحديث الى الله اصريت صلى الله عليه وسلم يا ايها دوست لا تو تقدرو بوشي ريت الله سبحانه وتعالى كما قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسمي ادم Lijepo se obudite kada namaz hoćete da obavite. Lijepo se obudite kada namaz hoćete da obavite. A tako islamski učenjac, odnosno ufeseri, u komentaru ovoga ajeta spomenuo obaveznost i da je ovo jedan od koji ukazuju na pokrivanje, na obaveznost pokrivanje stidnog mjesta u namazu. Sada se ovdje pitanje, znači prije svega smo videli da je policenzor s islamskim učenjaka da je pokrivanje stidnog mjesta šta? Obavezno. A tako Hafez ibn Abdel Baru da je koncenzus islamske učenjaka da je ne isprava namaz, da je ne isprava namaz. Ono ga, ko klanja bez odjeće, a bude u stanju, odnosno bude kader, bude u stanju i obući odjeću. Znači da je njegov namaz ne isprava. Što iz ovog možemo zato učiti? Iz za možemo zato učiti da nekada namaz osobi koja je gola potpuno ili koja nema dogodno da poklije svoj avrat, je isprava. Međutim, to je kada, kada nema, sa čim da pokrije svoje stivno mjesto. Primar čovjek se nađe negdje, nađe se u zatvor, ne do obok ili nađe se negdje gdje nema, sa čim da pokrije stivno mjesto, neće u mogućnost da to nađe u namaskom mjesto. Hoće nam ostaviti namas na toga? Neće. Nego će staj, planjati shodno mogućnosti. Planjat će shodno svojoj mogućnosti. Planjat će shodno svojoj mogućnosti. Dobar, sada se ovdje postavlja pitanje, šta je to stivno mjesto? Što je to stidno mjesto kod muškarca, što je to stidno mjesto kod želja? Stidno mjesto muškarca je, kao što je već spomenuto u hadisu, to je između pupka, između konjaka. Većina islamske učinjaka su na stanovištu da sam je kodeno i sami pupak da nisu stidno mjesto. Većina islamske učinjaka je na stanovištu da sami pupak i samo je u konjom nisu stidno mjesto. Međutim, jedan broj islamske učinjaka, a to su hanefije, kažu da i pupak i stirno mjesto da ulaze, šta? Da ulaze u da, i pupak i da koljeno, da ulaze u stirno mjesto. Ovdje nema sumnje da je opreznije, znači da čovjek pokriva svoje koljeno. Zbog čega? Zato što čovjek, na primjer, ako tačno guči do koljena, je Pa se vidi njegova koljena. Mi kažemo ispravno je da koljena nispala. Međutim, nema sumnje da čovjek kada, kako se kreći, na primjer, kada sjedne i tako dalje, Da onda dolazi do otkrivanje jednog dijela samog stidnog mjesta. A poznato nam je pravilo u šerijatu koji kaže mala yatimun wajibu in la bihi fa huwa wajib. Ono usačim na dolarzi. Ono usačim ne može odnosno ono sa čim se opodpunjuje wajib i samo postaje wajib samo postaje wajib. Pa tako jedan broj pravnika među onima znači koji kažu da kod jednog nije stidno mjesto, kažu da je obavezno pokriti onoliko mimo stidnog mjesta kako će se ili koliko će se začuvati da ne dođe do otkrivanja samog stidnog mjesta. Jer ponov kažem, ako čovjek kada stoji obuća tačnog dokonjena, on kada odje na tešahut, nema sumnje da će se otkriti jedan dio djegovog stidnog mjesta i tada vam je namaz, tada mi namaz nesu. Znači, koljeno nije stidno mjesto i pupak nije stidno mjesto, međutim, obavezaj da mimo stidnog mjesto da čovjek obuće odjeću onoliko, koliko, da se bude kretao da se njegovo stidno mjesto neće neće otkriti. Dobro, međutim, repre smo, znači to je stidno mjesto kod muškarca. Stidno mjesto kod muškarca. Kako je stidno mjesto kod žene? Stidno mjesto kod žene kada je u pitanju namaz. Pazite, islamski učenjaci kada je u pitanju žena, prave razliku između stidnog mjesta žene u namazu i ban namaz. Pa kada je u pitanju namaz, natitnom mjesto kod žene sulica i šaki sulice išak. Jako je ćna islamčsko učejaka ne stanošte da žena kada izađje, da obovezzna da pokrijje svoje lice, da obovezne da pokreje svoje lice. Mačiutim kada je u pit nama i kada se govoijo o nama mazu i učenjaci koji kažu da je pokrivanjelica žena obavezno kažu u samom namazu je obavezzna da pokrijje sve osim lica i šata, da pokli 8lica i šaka. normalno pod uslovom, da u nema muškaraca. Ukoliko u blizini ima muškaraca ili muškarci prođe u tom slučaju, će klanjati pokrivene oblica i šakaja, znači u tome nema, nema zavrke. Dobar, ovdje smo vidjeli šta? Stidno mjesto muškaraca, stidno mjesto žene. Međutim, kako treba to, znači na koji način se pokriva to stidno mjesto? Znači stidno mjesto mora da bude pokriveno sa odjećom, znači da bude pokriveno nečim odjećom, Tako što ta odjeća, kako što se kroz tu odjeću neće moći vidjeti boja koža. Neće moći vidjeti boja koža. Ovo je jedan od uslova koju su spomenuli svi islamski činjanci kada su govorili o aletu. Znači da bude pokrivena nečim, kako se ne vidjeti, kroz šta se neće moći vidjeti boja koža. Jer ako ima čovjek nešto buće na sebi, kroz to se vidi sama koža, odnosno da se kaže boja koža, znači vidi se sama koža, znači sa tim se nije postiglo, ono što se želi a to je da se pokrije znači da se pokrije od oču određa dio ti. Iz ovog vidimo draga breću neispravnost pogotovo kada je ljeto. Znači kod velikog projekta anjača pogotovo omlatni kada se oblači neke pantale, znači pogotovo kada su bijele, znači neke tanke pantale tako da čovjek kada na primjer ode na ruku, znači ona je potpuno je za njega, može znači da vidi kroz njegovu odjeću, može da vidi kroz njegovu odjeću. Takođe na primjer kada čovjek ode kada ode na sjedeni znači takođe na primjer sam on može da vidi kroz tu kroz odjeću znači može da vidi boju svoje kože i tako dalje znači sa tom odjećom nije se postiglo ono što se želi da se postigne kada se pokriva sti to mjesto i zato moramo u međugot račun znači sam čovjek znači kada pogotovo kažem kada pita miljak na odjeću znači kada kupuje kada uzima nešto znači mora vidjeti da mu to ispravno nešto Dobovi namaz. A i također ako vidimo nekoga, znači također da mu kažemo da kažemo, znači da sa tim se nije postigao jedan od predoslova namaza, to je da se pokrije Se pokrije stikao mjesto. Ovdje se dešava još jedna sva, još jedna greška draga rođa. A to je, na primjer, da također se može primijetiti ljet, znači na džumi namazima, na drugih namazima, kada dođe puno prenađa. Znači, na primjer, da ljudi, e, kad oblači, na primjer, pantar, negoje pantar nisu ono što se kaže za dobu kje vode, znači ne idemo pantale do pupka. Čovjek, na primjer, obuđe gore na sebe neku kratku majicu. I tako, na primjer, kada vode, kada ode na ruku dio njegovi leđa, koji su avret. Jer, znači, kada kažemo od pupka, ne mislimo da je pupak samo avret, a da, znači, nego sve što je uvijek zimljeno, pupka pa ispod, bilo sa prijede ili sa strane ili sa zade, to spada avret. Pa tako taj čovjek, kada ode na ruku ili kada ode na seđu, veliki dio njegovih leđa sve do stražnice bude otkriven. Znači ta da imamo da je otkriveno šta da otkriven je da nije stigao mjesto. I također znači sami namaz dolazi u pita. A čudo je još jedna druga greška pronjača, a to je da sami namas ponovo imamo da namas dolazi. U bitan. Znači je takođe što o kome morate voći računa. Znači ako čovjek obuče aposnu pantalone plici, znači nakon buče do jedno du, dovoljno, dovoljno široko majicu tako da se ne čini njegovo stitno mjesto. I tako dalje. Znači, da budi račun o tome, a i također kada vidi u džami da ukaže, jer se ovdje radi od uslojima, za spravom samazni. Međutim, posle odi još jedna stvar braća. A to je Allah subhanahu ta'ala kada se i kada nam govori i kada nam naređuje pokrivanje stivnog mjesta. Ne kaže nam samo ono što se kaže bukvalo, pokrijte svoje stidno mjesta. Allah s.w.t. kao, što imam svaru ukraza u šefu s-sambinu Taimiyya na više miesto. A tudi Allah s.w.t. kada sobraća kaže, ja, kaja, bani ľadam, kudu u ziyneteku mada kule maske. O sinu ľadama, kada hočete da obavite namaz, lije po sobudzi. Mada kule maske, maske, mesto zakranjate. To, kada do, do, do to, to kada kraniade, je kada hočete dođete na to mesto, to je kada hočete zakranjate šta, lije po sobudzi. Znači Allah s.w.t. ne kaže samo da, da pokrije mu, pokri mu, pokri mu abrat, nego da obuče mu najljepše, što možete I zato čovjek, kada je kranja, neće se zadovoljiti samo satim da pokrije svoje stidno mjesto. Neće se zadovoljiti satim samo da pokrije stidno mjesto, nego će gledati da pokrije više od toga. Nego će gledati da pokrije više od toga, to je se da obuče lijepo odliču na sebe i da se pokrije više nego samog stidno mjesto. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, neka niko od vas ne a da na svojim ramenima nema odliču. Neka niko dva sneklanja, a da na svojim ramenima nema ramen, određu. To jest neka niko nekanja golih ramena. Neka niko dva sneklanja golih ramena. ovaj Hadis Buhari muslim debu hurire radi Allah ta'la anu. Hadisi Bukhari muslimo debu hurire radi Allah I zato jedan broj islamski učinjaka, to je mišljenje Hanbalija, kažu da je neisprava namaz čoveka koji može da pokrije ramena, a ne pokrije svoje ramene. Dok drugi islamski učinjanci kažu da je pohvalno, I da Saudija govori o toj podpunosti o kojoj smo na početku govorili, a to je da kada čovjek počne da planja, da ne smije da se zadovolji samo i da pokrije to mjesto nego više od toga, pa je u tom ja, kontekstu ova je noć, jel'ko razumije ova je hadis poslanika sallallahu alajhi wa sallam u kojem Allahu kosa nik sallallahu alajhi wa sallam faja la yusalli ahadukum fi thawb alwahid laysa ala atiqin minhu shay'in, dakle ako da se u jedno jedeci, a na svojim dakle ako da se u jedno jedeci, jer Šta znači jedna odjeća? Znači imali su samo na iza, znači zavijeli bi, bi se, znači nešto poput ono, ovaj, zaveli bi se kao što čovjek hrame kada oblači. Neka neklanja u jednoj odjeći, a da na svojim ramenima nema ništa, to jeste nekoj, neka i preko svojih ramjena, ramjena nešto ovaj, prebaci. I zato, znači ovdje je pojenta da čovjek mora da vodi računa o tom je, znači ne samo da vam bude javret pokriven, nego kao što Allah s.w.t. nas obraći, kao što je došlo u da se traži qadr -zaid, kaže, tajnije, i više od toga da čovjek pokrije, to jeste da se lijepo uljepša za namaz. Kada je u pitanju pokrijevanja stidnog mjesta, draga brać, islamski vičenjaci su govorili o stvarima koje su haram, u kojima je haram da čovjek klanja i, ili o stvarima u kojima je pokuđano da čovjek klanja. Znači kada je u pitanju namaz, Znači, spominjalo su odjeću ili vrsta odjeće u kojima je haram da čovjek obavi namaz ili je čak na kruhu, ili je pokuđeno. Ili čak jedan broj učinjanka kaže u određenoj odjeći da je čovjeku namaz šta? Da je neispravno. Da je neispravno. Dobro, pa tako odjeća u kojoj je pokuđeno, znači pokuđeno da čovjek klanja jeste odjeća sa kojom se ponašaju nemjernici ili griješnici. Odjeća sa kojom se ponašaju nemjernici ili griješnici. I to ono haditha qanika sallallahu aleyhi wa sallam učentost haditha Allaho qanika sallallahu aleyhi wa sallam krizabinej ima amiru da'udhu sunanu wada Abdullah ibn Umar radi Allahi ta'ala anhu da Allaho qanika sallallahu aleyhi wa sallam kaj man tashabdaha bi qawmin fahuwa minhum man tashabdaha bi qawmin fahuwa minhum kubudeh uponashu yada narud un pripada tom narud kubudeh uponashu yada narud un pripada tom narud wada ihova haditha qanika da namaz i vanamaza, međutim islamski učenjaci, islamski pravnici, kada su govorili o namazu i odjeći vjezano za namaz, spomenuli su šta? Spomenuli su ovaj hadiz i ovaj profis. Draga braću, šta je odjeća nevjernika? Odreće, odjeća griješnika koja nam je zabranjena da nosi, da li je to svaka odjeća? Da li je sad svaka odjeća koju nose nevjernici ili nosi griješnici, da li je nam zabranjeno da je nosimo je odaleskom obavezni na nosimo neko dubo deci a kod nosi na primer neku jakni znači da je na mahram na nosimo takva naznač ne nego draga brečo odjeća koja je specifična koja je specifična znači karakteristična samo za nevjernika za jednu vrstu nevjernika znači koja je karakteristična za ni koja ima veze sa njihovom religijom ili sa nekim šeitanskim ubje, ubjeđenjima, ili sa nekim njovim pravcima, sa nekim njovim furkama, i tako dalje, znači, to je odjećaj koji je nama zabranjena da je nosimo. Pa, na primjer, kažemo sad, na primjer, pojavi se, što ja znam, u modi nešto, pojavi se neka, neke, neka vrsta majica u modi, neka vrsta pantala u modi, ili vrsta, neka vrsta nošenja pantala koja u modi, jer ta, znači, današnja moda nije ništa drugo nego, znači, objava šeitana koji ljudima znači, da li je ob dozvolno da on sada prati tu modu nije to čovjeku dozna pratiti tu modu i da oblači znači tako godišnje međutim odjeće da kažem koju načina niti nosi znači kao čovjeku pouči odjeće radi znači ne vodi računa o tim trendovima i tako dalje znači nema zapreke nema zapreke da čovjek da je čovjek pouči to je na stvari zatim također ostvari jeste da čovjek planja odeći uh usile rodić da čovjek planja usile rodić ina Borisana Švečaja kaže da čovjek kako obavi namaz u svilenoj odjeći, da je namaz neispravan. Međutim, ispravno je mišljenje da je namaz ispravan, međutim, međutim da je čovjek obukuo nešto što je haram. Međutim, ispravno je je namaz kao namaz ispravan, međutim da je čovjek obukuo nešto, da obukuo nešto što je haram. Dobro, sljedeći predustav za ispravnost namaza, jeste da se, klo, da se čovjek kloni na čistoće i čiti navodem na ČAS. To jeste, da bude čisto tijelo, mjesto i odijelo. Znači, tijelo, mjesto i odijelo. Znači, sada se ovdje ne misli na tahare o kojoj smo prethodno govorili. Znači, kolik smo ukratko spomenuli, to je prvi predvustaj. Znači, ne znamo zapis, ne znamo zapis, ne znamo zapis, se sada misli, čovjek kada klanja na, na njegovom tijelu, na njegovom tijelu, ili na njegovom odijelu, ili na mjestu, gdje će klanjati da ne bude stvari koje su neđasne. Nađaset je nečistoća. To su stvari za koje je došlo u Koranu i sunnatu da su nečiste i da ih moramo da se plonimo. Znači, ponovo kažem, to su određene stvari. Nije sve što ljudi misle, pogotovo ljudi kod nas, jeli, ovaj, kad ljudi kažu to je prljavo. Znači, ako je nešto prljavo, to ne znači da je nađaset. Na primjer, čovjek radi ruke od zemlje, ruke mu odjeća od betona, od cimenti. Što ja znam, čovjek mahančar samo od ulja, od ovoga. Je li to neđasr? To nije neđaset. to nije neđasr, nego nam je došlo u Kur'an i sumnatu određene stvari koje su neđasr i koji moramo da se klonimo. A je tako došlo, na primjer, za mokraču. Došlo je, na primjer, za mokraču, da je to šta? Da je to neđasr, a je također došlo za izmet. Također je došlo, znači, za ova izmet, također da je neđasr i toga moramo da se klonimo. Znači, to su stvari koje čovjek mora, koji čovjek mora da se kloni i ne smije da se nađu na čovjek odječi. Normalno kao što postoje druge stvari, kao što postoje druge stvari, kao što su krv, kao što je tako dalje, znači koje je za se smatrao i neđasnato, međutim, rekli smo da je to posebno poglavlje, o tome smo posebno vorili i uzdjeli opetna vremena kada bi tome konovo dovoljeno. Šta je dokaz da je, da su ove stvari redustili za ispravnost na maza. Prije svega قرآن سكي آية سورة المدثة وكلم الله سبحانه وتعالى كاجة وثيابك فطهر وثيابك فطهر يسو يودجو اجستي وبرا جاسب صلى الله عليه وسلم كاجة وثيابك فطهر يسو يودجو اجستي ذاتم حديث كي يزابي الله جماع محمد قصوه مسناد ودبو سعيد الخضرية رضي الله تعالى عنه لالله صلى الله عليه وسلم يدني بليل كي اقرانيو يدني بليل كباليو نماز إدية قصوه de posanih sallallahu alaihi wasallam kada izazvao namaz da eskimo svoe na alaihi da eskimo svoe meski da eskimo šta da eskimo on ostimo ma hamalaikum ala tilqa'i mi'arif šta va asimna velok da bati, da skinete sa svoj noga ono što snima pokaži pa Allah kusanih pa šebedi ljudi smutri dosti te urad i pasmi urad pokaži što sti če mene pati minna Jibreel alaihi s-salam atani wa akhbarani anna fiha qadra Ka kajaj minne dusha u Jibreel i obavesti ume dananima ima qadra dananima ima nacištoč dananima ima šta nacištoč a pasantov Znači, ovo je jedan od jasnih dogaza koji puče na to šta? Znači, da je to uustop, odnosno preduustop, za istravnost namaza. Jer, po sanjih sallallahu alayhi wa sallam, odma, znači, da bi ju samom namazu, odma je to skinuo, odma je to skino, sa sebe i odma je to vazio. Znači, što je dokaz da čovjek mora, znači, prije svog namaza da ukloni sa svog tijela, sa svoje odjeće i sa mjesta epiklanja da ukloni na džasa. Dobar, sad ovdje dolazi na nekako pitanje koje su vezane za neć stoću. Prije svega, ako čovjek uđe svjesno u namaz, naprimjer, vidi da na svom tijelu ima neć stoće i bavi namaz, taj namaz je ne Znači, po koncenzusu, islamskoj čajaka da namaz je ne ispravi. Naprimjer, čovjek hoće da obavi namaz, međutim, zna, naprimjer, da na njegovom vešu, znači da na njegovom donjem vešu ima tragova mokrače. Da ima tragova mokrače. I čovjek tako obavi namaz. Znači sjestani šta? Sjestani znači da na njegovom tijelu, mjestruju dijelu ima nečistoće i obavi namaz. Taj namaz je pokon cenzu sjestan isključen na kad ne ispravi. Tato namaz je pokon cenzu sjestan isključen na kad ne Međutim, ako se desi naprimer, na Da evo ovdje imamo jedno pitanje. Desi se na primer, uzeo sam autost, došao sam do klanja, preduo sam samom, posle toga sam na primer vidio, vidio sam na svojim pantalon, da imam nađaseta. Vidio sam šta? Da na svojih pantanova imam nađaseta, neku vrstu nađaseta. Međutim, završio sam nama, skladimo sam. Hoću sada ponovo obnoviti namaz ili neću? Da, hoći, neću. Šta je reć? Kad sprije osimam da pitao. Da. Onda je namaz primjen, nema potrebe ili onaj... A što nema potrebe ako je Alako što se nisi znao za Znači, radi se nisi nisam, ne znam to. Bañao bio... ja što... sam, znači što će poklanjam, bañao smo, sa selam, sam da nemam upnest. Pošto pošto ne majza sam iskonto da nemam upnest. Onda, znači, Ponović, znači, da, kad biste se, što je bilo? Znači, kad sam. Predosao sa selam. Iskonto sam da nemam upnest. Zaboravio sam Mišli sa na imabdest, setio se sedne mabdest. Hoće ponoj nama sada u meču. Hoće, znači, pa hoćeš, hoćeš da zaboraviš. Znači, znači, koji razlika između abdesta, absmarep i abdest pred uslov, je lo pred uslov. Pošto operatski ste ste trenutno vidite koji obaviš, ne bi jeste da ako pušte namaza Ako pušte namaz, vidi, ne čistoću namaz nećko ili mi se je desilo da sam znao za to znači što međutim zaborav međutim zaborav jesam jebav jesam sam as u slučaju zaborava u slučaju neznanja oprašta se opravšta se ta nečistoća ovo izuzeje tak iz opšteg pravila znači ovo pravilo je izuzeje tak iz opšteg pravila a to je da kada je upitan da kada je upitan kada spita pred muslovi ramaza tu se na opravšta Bilo da je u pitanju neznanje ili zaboravljeno. Znači ne može, na primjer, čovjek, šta ja znam, čovjek, rekli da je abdest, je tako? Da je abdest, pred uslo, ne može čovjek poslije, ako namaze skonka, ali ne ima abdest, da šta? Ne kaže, nisam znao, ili zaboravljeno znači. se. Znači, mora da ponovi svoj namaz, o jednom glasnom mišljenju. Međutim, kada je u pitanju nečistoća, ona je izuzetak, ona je izuzetak iz od drugih preduslova i to radi čega na osnovu hadisa koji eksplicitira na osnovu hadisa koji smo citirali a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon jednog djela svog namaza odbacio sa sebe da allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbacio svoj odbacio svoj odjeća da odbaci svoj da sa sebe znači ono opretno što je planuo znači ispravno zbog čega zato što je bilo radi zato što je bilo radi nesranja i učinjjačskom je dodaju da Zabora. Na znači, ovo je jedno od dva mišljenja i ono je ispravljeno. Kada postoje drugo mišljenje koji kaže da se ne oprašta. Međutim, ovo mišljenje je ispravljen u osnovu, osnovu pomenutog hadisa. Dobro, sad imam odjedno pitanje. Na primjer, kada u pitanju e, mjesto da je klanjano? Većina ljudi danas klanja na sađadama. Naprimjer, no na dođem i hoće dobovi mas. Čuga, I moću ga, boji namlas. I na jednom dijelu tije se džade ima neće sluči. Na jednom dijelu tije se džade ima neće sluči. Nama se <coughs> je je <nema coughs> ispravat ili mi ne ispravat. Mi nama se ispravat ili mi mi ne ispravat? Znači, na jednom dijelu, tada se čate, da moraš, je li taj dijel U cinema zici je da ja svojim šta da svojim djelom svojim tijelom sa kojim pada na tlo jer na tom mjestu tla nema nič što će međutim koliko se se desi pored to na jednom je djelu se gdje da ima nešto što će znači nije znači nije bitno da učite najpravnost ama takođe drugo pitanje primalo ovde ima nečistoči. što će na primjer čovjek kukči sjedite po mokro dijete se po mokro i čovjek zna da tu ima nešto što će i sada hoćete I čovjek uzme srđad ili uzme te I čovjek prostrije po tome. Jel mu namaz isprava? Jel mu namaz isprava? Yes. Namaz moj isprava. Na znači, ukoliko čovjek pokrije, sad nećemo čistoću i nakon mu klanja, namaz je, namaz moj je šta? Namaz moj je isprava. Kada u pitanju odjeća, uh, kada u pitanju odnosno čistoća ili nečistoća, u sunnatu Allahovu kustanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došla dvijesku koji se prenosi Rebu Khatadera, je došlo dozvoljenost da čovjek može da nosi, da drži svoje dijete, bebu do klanja. Ovaj propis je mnogo, da kažem, više vezan za žene, zato što su žene dosta kuta u prilici, a primar klanjaju, imaju malu bebu, znači ako je ostavi pored sebe, znači dijete plače, plaće, nikako ne se smiri, će na namaz namaz likati itd. I sad dolazi pitanje da li je dozvoljno da žena uzme svoje dijete, na primjer, kad je na kjavu, da sa njim klanja, Naprimjer, kada ode na ruku da ga spusti i kada ode na sipu da ga spusti. Da li je to dozvoljno? To je dozvoljno. To je dozvoljno na osnovu čega, na osnovu pomenutog hadisna koji je došao u Buhari i Muslimu, koji je došao u Buhari Muslimu, debu katade, radijallahu ta'raha. Međutim, kako sada postavlja se ovdje pitanje ako većina djece imaju, znači šta, obavljaju nuždu, u, znači ugaću veš? Da li je dozvoljno? Znači, sedok dok čovjek nije siguran da diete na svom tijelu ima nečistoće, dozvoljno dijete da uzme. Znači, ako si siguran ne da ima nečistoće, nećeš ga uzmiti. Međutim, ako nisi siguran, ako nisi siguran, dozvoljno nam da da svoje dijete uzmeš. Također, je došlo da je dozvoljno čovjeku, došlo u sunnatu Allahu Qasaniqa alihi salatu wassana, da je dozvoljno čovjeku šta? Naklanja u obuči. Naklanja u obuči. Znači, nema nikakve zapreke, primo čovjek ma potrebe da planjao su ljudi, nije ima zapreke da planjao potpeteni su obuči, da planjao obuči, da planjao cepa. Onda kao da čuplja na čijama je prvo vrijeme s nači džamije nisu bile proste, nisu imali tepih. Nogebi da zem vas ljudi tola su obuči i obuči i tako su pobavljali na mazi. Međutim dali će da da čovjek uči u obući u džamiji neć. A na nas neće, zato što sad ti čovjek je i drugi je zato što prilja i tako dalje. Ma da kada ćemo znači došlo je u praksi I čovjek Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam modriži ni štoaćena. Je preporučio da čovjek Fanya, pa na primjer govorio: "Salmo fi alikum khalif al-Yahud." Fanya je to svoj Nazila jeste se tako pod židova zato što njima nije bilo dozvoljeno da Fanya u svojoj obruč, međutim mi Fanyaajte da se vidi razlik između nas. A pa, tako na primjer čovjek kada ima potrebe. Čovjek kada ima potrebe, mak primer nekada čovjek pogodoto kada je na putu. Na primjer uh, vidi da će isteći Primjeme tako dalje, znači ne moraš ono po ispitlavu da skinije da nađeš po i tako dalje, nego znači da obomiš odeću u obuči, nema nikakve zapreke. Znači pod usno da na njoj nema nečistoći, da ne meni u njema nečistoći. A šta ako ima na njoj nečistoći? Kako se postiže čišćenje obuće? Znači samo da, da koji u potrljaš, potrljaš po zemlji, znači nisi obavezan da to nego da potrljaš po zemlji i da nestane te nečistoći, znači to je njihovo, to je znači tako nestaje nekstoća sa obućenjem. Tako nestaje nekstoća sa obućenjem. Dobro, e, prošli, jučer kada smo govorili, rekli smo da čovjeku nije doznali da klanja na određenim na to je, na primjer, da klanja u haramu, među kaborovima, da klanja u hamamu i tako dalje. E, sada su oni postavili jedno pitanje, znači, pitanje koje se često postavlja, i sada ti ćemo završiti ovaj, ovaj preduslov, to je, na primjer, klanjanje čovjeka u u prevoznom sredstvu. Klanja je čovjek u prevoznom sredstvu. E, dosta puta se dešava, na primjer, da čovjek kada putuje. Putuje vozem, putuje autobusom, putuje avionom, putuje svojim autom. Znači, nemamo ugustnost da stane kada hoće. Nemamo ugustnost da stane kada hoće. Čovjek normalno prije svega kada putuje svojim autom, znači, on treba da zna e, da mu nije dozvoljeno da fara klanja u jahalici. Klanjanje farza, farza manza na jahalicima. Naci prije su ljudi putovali tako na konjima, na dejevama, klanjali su na konjima, de, znači kanja sedeće klanja. Naci dozvoljeno na filmu da čovjek na filmu kanja kapo da kanja sedeći. A znači, bilo da je kod kući da sjedne na prima bolje da to što je ja zna malo umora, da sjedne, može da kanja sedeći. Da kanja na jahanje kada put može da kanja. Naci sedeći može da kanja na filmu. Međutim kada upitao fars ne može da se kanja sedeći, nego mora da se sidi, šta moraju da se siđe na zemlju i daklanjav, znači sa rukom, daklanjav se seđedom daklen. itd. I zato vam ovdje kažem, po koncenzusu islamički učajaka nije doživno da vam radi na jahalci. Znači dakle, šta se tu misli? Misli se na, na jahalci u smislu da čovjek da nema kiama, da nema rukua, da nema seđenja. Znači dakle, to je prvost. Međutim, sada se postavlja pitanje, šta će čovjek rati kada putuje sa prevoznim srcima nad ima od nema, Da tako kažemo moć upravljanja. Naprimjer, čovjek aviona, putuje avionom, putuje vozom, putuje brodom, putuje autobusom. Znači, kada se to vozno neće zaustaviti, nego zaustavit će se, naprimjer, nakon što čovjek, nakon što, istekne na masku rin. Nakon što istekne na masku rinu. Sad je odde postavlja pitanje kako će čovjek u takvoj situaciji nakladniti. Kako će čovjek u takvoj situaciji nakladniti? Okladat ću tu prvoj mislosti ka proći čovjek isti trud kada bude mogo u jahanju znači i svega čovjek će pa što znači nema onda čovjek ne smije bude moj ajde kako može nego mora da uloži trud znači obaveza mi da uložiti trud što znači uložiti trud na da vidi Burda autobus staje. Može da će stati. Pet mis munuta pauza, a može da izađe dokovi na nas. Znači tu ne smije da bude isti. Zatim šta još može da se desi? Znači, može da se desi čovjek da vidi na primjer kad putuje šimanek, kad putuje talapi na veči avio. Znači ima prostora. Znači ima dovoljno prostora da normalno možeš, znači bez kontaži di ekipu, da, znači, da staniješ da da sakijamo, sa rukom, sa, sa sedom tako dalje dok je Znači može da se desi na brodu po i tako dalje. Znači prvo vidiš možeš li da obaviš namaz onako kao treba. Ako ne možeš da obaviš namaz, na onda u tom slučaju nužde radi ćeš klanjati sjedeći. Onda u tom slučaju nužde radi ćeš klanjati sjedeći shodno mogućnostima, shodno mogućnostima. Znači, klanjaš nužda radi shodno mogućnostima u kojima se naraziš, pođutim treba preznajati da ne spriješ da dozvoriš da šta, da ti prođe na namazku. E, Tad, na primjer, čaj se zatresi, tako takvom prevoznom sredstvu, znači može sjedeći, može sjedeći. Znači, znači sjedeći, sjediš, to ti je kijan, malo se nagneš, to ti je ruku, vratiš se, još malo više se nagneš, to ti je sreća i tako dalje. Znači, na takav način ćeš obaviti namaz. Znači, to je nužde radi. To je nužde radi i u sumnetu Allahovu posanika, sallallahu alihi wasallam, je došlo, što upućuje na to da je dozvoljno da čovjek radi određenog, Ozero ka, radiče, radi od religioznog razloga može na takav način da, da obavi namaz kao što je došlo hadis koji za bilježi Imam Ahmed u svom musnedu Ali ibn Murri da Allahu te salli sallallahu alejhi ve sellem, klanjao su jemaat, postavili keby ispred nijalci, a i drugi ashabi Allah, te sani ka alejhi su bili bi na jahalet, i klanjali su, kada na jahalet, pa sallallahu bihi i u imana, pa me boli posada kai sada se klanjaju, tako što je, znači pokretima je obavljao. Zbog čega kaže, zato što je bilo nebo, tj. iznadnije je bila kiša, a ispod je bilo platnjavo. Ispod je bilo platnjavo, znači nisu bile, nisu mogli da sada siđu jublatu, da obave. I zato islamski učenjanci su, su iz ovog hadisa, su uzeli propis da je to dozvoljeno, da je ta oleksa dozvoljeno, ako postoji ako postoji nužda. Ako zato postoji nužda, a Allah najbolji za. Da pričemo To je problem, što se tiče Nemaš onda stala, isto je tako da ti moraš i središ. Kakav zapis, nemaš, onaj, onaj, nemaš, nemaš mogućnosti. Pravrlo je, znači čovječ je hlanjak u mogućnosti kako po može, međutije sada nekako, nekako je teže da se desi, neprimjer da nemaš mogućnosti da nemaš zapis nego za ovu stvar. Stano recimo da ne možeš, sada se nije nesilo, <laughs> <nemoja pita. laughs> А, везам заурошение свидри